Két napig oktatotta tennivalókra, amíg a plakátok elkészültek. Kikötötte többek között, hogy nem kell ugyan komolyabban megütni egymást, de amelyikünk nem végzik a mérkőzésen, annak levonja az napig Ázsiát. Mert ha ez a publikum rájön, hogy becsapják, akkor óriási botrányt rendez. Megtanított rá, hogyan kell vesénütni agraga aki a szeríd nyomorúságával nyújtotta ütésre a szóban forgó szervnek megfelelő deréktáji felületét. Másnap már olvashattam az öles falragaszokat, amelyek hirdették, hogy Fred Hartman, Európa-bajnok, a német Pampákvad bikája, este 7 óraig kezdettel megmérkőzik Roger Rubin, Francia-bajnokkal, a szahara veszett elefántja címér, az Etranger nevű Grand Barban. A Grand Bár nevéhez méltatlan szűk-sikátorv sárkán világított sárga és vörös vaksi fényeivel. A mérkőzés céljaira szolgáló helyiséget az ivóból alakították át, a kényelemnek és a modern higiéniának nem minden követelménye szerint, de itt a kikötő negyedben már az emberek puszta külseje elárulta, hogy ijesztően igénytelenek. Délután felpróbáltam elődöm dresszét, aki fénykép után sovány embernek látszott. Mikor magamra vettem az örökséget, akkor sejtettem csak, hogy milyen vékony lehetek én. Olyan síralmasan bő volt nekem ez a dressz. Hátul kisé összevartuk. Lábszárban, válban némi betéttel láttuk el, és így nem csak a dreszlet alkalmasabb a mérkőzéshez, hanem én is. Lőcnyi lábcsontjaimmal, tüdőcsúsaroskat vállaimmal, behajló mellemmel, mint egy szenvedéssel telített eleven eleve napló. Csak kiszögelő halálos pofacsontsaimmal nem bírtam segíteni, de Fridrik úrnak erre is volt receptje. Rágjön össze egy csomó kenyérbelet és tartsa a szájába! Ez szemmel láthatólag elvette arcon beesettségét, de előidéző lett annak a furcsa jelenségnek, hogy agragapullosz egy ütése nyomán a félarcon behorpat és úgy maradt, tekintve, hogy a megrágott kenyérgyurma felülete nem volt rugalmas és nyomásra változtatta a lakját. Elfeldült félarcommal olyan fantasztikusan néztem ki, hogy a gyengébb idegzetű hölgy az első padsorban kiejtette szájából a Viginiát és elájult. Nyolc óra felé lemostuk magunkat hideg vízzel, megettünk egy adag marhahúst, amely a hotelkonya lomtárában kerülhetett elő, és mentünk a mérkőzésre. A helyiség arányaihoz mérten tekintélye számok közönség jött össze, olyan emberekből, akinek a külseje kevés jót ígért. Marcon a hajós legények, cigányképű, alattomos szemű suhancok, mindenféle bőrű, durván kifestett nők, vörös blúzokban, fekete, csípőre simuló szoknyákkal. Kékzubonyos dokmunkások jöttek lármásan. A bejáratnál mindenkit átkutattak, mert rendőri intézkedés értelmében a kültelki sporteseményeket csak az látogathatta, aki a söntésben leteszi a fegyverét, fügyköst, pisztolyt, kést, amiről számot kapott, csak úgy, mint a városi színház látogató közönség, ha ruhatárba adja belépőjét, klakját. Csak a ring körül felállított testőrség, Tíz hivatásos verekedő, akik testi épségemért feleltek voltak felszerelve gumi és vasbotokkal. Friedrich egy szakasz rendőrt is kivezényeltetett, okulva előző példákon. De ezeket nem engedte a terembe, hanem egy hátsó bejáratnál várakoztak, hogy szükség esetén kéznél legyenek. Ha a rendőrök bent tettek volna a helyiségbe, úgy a nézőközönség látogatottsága bizonyára elmarad. A bíró egy kemény kalapos, rabló arcú úr, Gumiszorítókkal színes ingujain, feltartott a karjainkat és találomra elmondott róluk néhány olyan adatot, hogy elképettem. Agragapollust, aki 10 kilóval súlyosabb volt nálam, 5 kilóval kevesennek jelentette be. Egész más neveket harsogott, mint amik a plakátra voltak nyomva, és már eleve kérte a nagy nézőket, hogy lehetőleg tartózkodjanak a nem tetszés tettleges demonstrációjától, mert ez esetben nem áll módjában testi épségünket garantálni. – Majd meglátjuk! – mondta az elsősorban egy deszkaváló egyén, és ügyesen felköpött az emelvényre, hegyén találva a bírócipőjét. Most magam alatt láttam körben a helyiséget. Kidüllett, vért kívánó szemek, verekedési izgalmát leső arckifejezések, kócos hajak, búdok szájak, széles források, gorillaszerű érkezők, robosztus melkasokkal, szembehúzott csapkákkal. Friedrich úr közvetlen a ring mögött ült, álmos szemhéjjari, lelehunyódtak. Hüvelyk egyet bökött a kalapja peremére, hogy tarkói csúszott hátul a karima, és sokszor megtörölte vörös nyakát. A fullasztó melegben áporodott rongyok párája ülte meg gőzködösen a duplán pusi atroszférát. Csend lett! A közönségnek ez a várakozása inkább olyan volt, mint amikor a pád ugrásra húzza össze magát. Vihar előtti szélcsend, bajós mozdulatlansága ülte meg az izzóternet. Az arcok nedves, zsíros fénnyel meredtek felén. Mit akartok tőlem nyomorultó? Szerettem volna felé feléjük tát karral siránkozni csüggetten, gyámolatlanul. De a bíró nadrág zsebéből egy táblabagót húzott előm, nagy sárga fogaival lemarcangolt róla egy rágásnyit, majd visszacsavarta a sztaniolba, újra zsebre tette, és megadta a jel. Összecsaptunk. Agrakapólusznak szerencséje volt, mert az első menetben nagy rutinnal beletartotta az órát az ütésembe, hogy vérzett. Ezzel biztosította a gázsiát. Az én arcom még a második menetben sem vérzett, olyan szelíd és gyenge ember volt a görög. Már aggódni kezdtem a fizetésemért, mikor nagy megkönnyebbülésemre felrepett a számszéle. A görög jó tudta a szerepét. Menekült az ütéseim elől, miközben a közönség úgy üvöltött, mint rétségi kor a telihold idején. A testőrök alig bírták feltartani őket. Állandóan ott tolongtak a ring körül, és még sikerült hátrépszorítani szorítani az erőszakosakat, négyen hullottak le a botok alatt. Ezeket kivitték ápolni. Háttérben a kocsmáros nyugodtan mérte a snapszot, ami egyáltalán nem járult hozzá a kedélyek csillapításához. Ezek után leadtam a betanult mélyütést, amitől agragapólusz elvágódott, mint egy színpadi halott. A bíró külverösödve kiáltozott velem, mintha felháborítaná az a gasság, mintha egyáltalán olyan ember volna, aki bármilyen gasság felháborít. Én a fogamat csikorgattam, és melbelögtem. A közönség egyemberként rohant a ring felé, székek emelkedtek a levegőbe. Ha elérnek, ízekre tépnek szét, és nekem vicsorognom kellett rájuk. A kocsmáros talán eddigi tevékenységét ellensúlyozva vödörszámra öntötte a vizet rájuk, minden különösebb hatás nélkül. A testőrök eszeveszetten dolgoztak. Valóságos ostrom volt, de a hivatásos verekedők, mint várfalálták a sarat. Csak egy légionistának sikerült áttörni a kordonon. Teréksziát lóbálva ugrott a pódiumra, de a bíró egy könnyegy gesztussal leütötte és kiszámolta. Mint egy karmesteri pálcát két ujjal apró gumibotot rántott ki a felső zsebéből, és ezzel a mozdulattal már kopintotta is a fején. De a következmények azzal a biztos tudatával, hogy oda se nézve tette vissza miniatűr gumibotját, és az egész pofa bagót jobbról balra tolta az arca belsejébe. Ilyen nyugodt szakember volt a bíró. Egy másik felkapaszkodó suhancot én magam rúgtam szájon, hogy hörögve bukott vissza a tusakodók lábai elé. Fridrik nyakát törölte és szivarozott. A pánik csak akkor csillapodott, amikor Agra Kapollusz felemelte egyik karját, jelezve, hogy szólni kíván. Méltósággal beszélt. Sokban hasonlított az ifjúsági regényekből ismert vakmerő, de higgadt indián főnökökre. Kérte az embereket, hogy csak a mérkőzés után végezzenek vele. Neki meg kell mutatni, hogy boxolás területén elbánik egy boccsal. Ha milyen tisztelt közönség most már agyonverengem, engem, akkor ő nem nyerheti el az Afrika Veszett elefántja címet, ami pedig életének lephő vágya. Sebesülteket vonzoltak ki lábuknál fogva, mint nagy zsákokat, külön kis csoportok verekedtek itt is, ott is, dühös szóváltással, de a közönség nagyobb része ismét visszaült a helyére. Az ajtóban a kocsmáros valakinek négyszer-ötször a fejére ütött egy lapáttal. A hőség elviselhetetlen volt, és szervezetemben még olyan közelről kísértett a sok átért rendkívüli erőfeszítés, hogy lehetetlennek látszott álva maradnom. Szemem előtt sűrű, táncoló fekete ponton keresztül, mintha körhintán ülne mindenki, vonultak el az arcok, lassan-lassan ismerősökké válva. Agrakapólusz a gyomlomat ütötte villám gyorsan két ökönle, és aggódva bíztatott, hogy még egy menet az egész, aztán mehetünk haza. Erőt vettem magamon, és faktába csépelni kezdtem. Ámolva hallottam agragapóluszt, amit lecsapott rám, és ez Itt van az elszászért! Csodálkozva hallottam a hangomat, amint kiáltottam. Ne neked, rúrvidék! Lassan elfelejtettük, hogy az egész csak betanult játék. Négy öklünk keservesen csapkodott a Watch Rain taktusára, és már igazi német és francia püfülte ott egymást, egy görög, meg én. A közönség minden felkiáltásunkat üvöltéssel kísérte. Végre vége! Elkezdődött a kilencedik menet. Nem is volt komédia, ahogy szédelektem közben a kötélbe kapaszkodva, jártányi erő nélkül, még végül egy ütés irányába eldőltem, és boldogan, mintha puha ágyon feküdtem volna, lehunyt szemmel úgy maradta. Agragapolusz megvetően belémrugott, de a bíró már nem tudta elharsogni újabb szentelem hazugságait, mert a tömeg egetverő üvöltésben tört ki, és mint türelmének koronáját végre megvalósíthatónak látta agyonveretésemet. Most már kevés lett volna a nyolc testőr, de benyomultak a rendőrök, pokoli zsivaj volt. Csörömpölés, ordítás, fütyülés, aztán nagy robaljal ledőlt valami. Fél szemmel felpislantottam. Fridrik nyugodtan ült a helyén, s legnagyobb meglepetésemre egy gázmaszkot vett fel komótos mozdulatokkal. Néhány pattanást hallottam, aztán valami savanyú folytószak durva markolással kezdte kicsavarni orromat, számat, a szemeim égtek. bomba. Ültem az ágyon, és a cipőmet fűztem. Zúgott a fejem, és minden csonton fájt. Agragapólus övig mesztelenül egy laborvíz előtt állt, és alvatvércsomókat szipákolt ki az orrából. Ő is szokott légionista volt, hajdan Aténben szabó, később hajószakács. Lányosan fehér mellén egy kis keresztet hordott, vékony aranyláncon, bárgyú, szelid, nagy szemei vízszerűen kékek voltak, kisé talán fehérbe játszóak, mint ahogy általában agrakapólus minden tekintetében az albinókra emlékeztetett, de még a lelke is, a szelleme is ilyen tónustalan, szintelenül világos színű volt. Az éjeli szekrénen egy keretezett madonna kép állt. Ezt magával hordta mindenfelé. Vacsora után összeültünk az ágyban, felhúzott érdeinket átkaroltuk és elmeséltük az életünket. Micsoda szomorúságok jöttek ott elő, mint mesztelen csontok az élő hús alól, micsoda szerelmek, bűnök, akarások, szenvedések budjantak fel múltunk kráteréből, és hömpölyögtek kénesen végig egymás értelmén, mint pöfögő láva, ahogy ott ültünk ketten, Európa bajnokok, füstre akasztott életünkkel.